Однак питання таке насторожувало. Вчувалося в нім якась загроза для свого напарника. Солдат зніяковіло потупив очі. «Не можу знати. Ну і як це сталося, розкажіть, Савенко». І лебедів знову перевів погляда до фігурного отвора. Тейкий час обидва дивилися туди, доки Севенко заговорив. «Е, ну, він це сидів, значить, ну, і, значить, дірку контролював маховик. От, а вже потім, значить, взяв туди і палець вставив». Севенко нахилився до прорізу і встромив туди пальця. От таким вот чином на цемент упав ще один палець. «Лейтенанта Лебедєва!» Вразила досконалість світтину, якого робив маховик. Він вийняв хусточку і нахилився до пальця, несподівано відчувши невимовний струм, От піддошов до середини через горло в голову. Якби цей струм міг звучати, то вийшло бррр. Він підібрав казівного пальця і, не сказавши й слова, Вийшов геть із насосного. Тепер сюди прибув майор прокуратури. Це вже було не дознання, а слідство. Він мав час, тому ретельно оглянув місце події. От як ви думаєте, лейтенанте? Лейтенант Лебедєв ляснув підборами той. От розкажіть нам, як так цей ваш солдат Савенко міг устромити сюди свого пальця? Лейтенант Лебедєв з ніяковіло втупився в отвір. Майор перехопив його погляд. «Товаришу майор, він рядовий Севенко підійшов отак до мене, як оце зараз я до вас. Я особисто сидів на тому ж самому стільцеві, де сидите ви». Лейтенант нервувався, бо пояснення його збивалося на просту констатацію факту. На моє ж запитання, чому його напарник Ахнаразян устромив туди пальця? Устромив свого, це саме значить свого пальця. Лебедів нахилився. Ось таким чином він вставив свого пальця до фігурного отвору. Індульгенція. Це така доля, як тобі причеплять, так і піде. Вона в мене була непогана, аж доки не народилася у нас двійня. І тут кум ляпнув. Дуплет. Діти росли, а клікуха прилипла. А коли була одлипла, то кум в компанії і підкине. Ану, покажи двостволку. Він знався на зброї, бо робив ліс інспектором. Таким, що не він їх, а браканьєри його боялися. А що казати про мене? Коли святкували срібне весілля, то він підбив друзів, і ті скинулося нам на що? На двостолку. Ну, її, слава Богу, ніде знайти не змогли. Тоді вже в останню мить комусь оббігав, де тільки міг по району, і прилітає і вручає дві, але одноствольні берданки. Пробач, каже, но такої, як у тебе, киває мені на штани, ніде не продають. Я все це витерпів, а тоді якось сиджу, дивлюся на дві рушниці на стіні. Доки мені не стукнуло, з них зробити одну. Ідея не така й дурна, якщо зважити, що в берданок Дуже довгі стволини, яких ніколи в добальцівок не буває. Проморочився чимало, доки в страшну зброю дванадцятого калібру, два стволи отак докупи скрутив, приклада нового випиляв, прикрутив, отак добряче, що ізгори ізолянти не пожалів. Ну і мовчу, жду мисливського сезону. А він ніяк не настає. Коли зрання до вітру вийшовши, бачу, кум чить городами, як ошпарний. «Папа од'їздить!» – кинув він мені. «Чий папа?» «Римський!» «Ти радіва не чув?» «Нас ставлять трасу охоронять!» Я зрадів. «Він тутки проїде!» «Ніхто не зна, де він проїде, а може поїздом, а може самольотом бо це велика тайна. Так ти тут при чому? При тому, що ментів не хватає, так вони не тільки мене, а й риб інспекторів повигонили на автостраду. Он яке діло. Навіщо він бовкнув?